Aptakan chanel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 Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Mai műsorunkat a Barat Nagyjamnak, az indiai klasszikus táncnak szenteljük, ugyanis hazánkban tartózkodik Padmasi Minakshi Csitaranjam, India kiváló művésze, a Barát Nattyam klasszikus táncművészet egyik legismertebb, legelismertebb előadója, aki egyébként holnap pénteken este 7-kor az 5-ös 10 kulturális szintéren fog ö, szóló táncestet előadni. Ő nem véletlenül van itt Magyarországon tanítványa Gulyás Ildikó, akit talán már ismernek, néhányszor beszélgettünk ebben a műsorban, Gulyás Ildikó hívta őt meg, hisz a tánc tanítás is nagyon fontos, azt lehet mondani, hogy a tanulás és a tanítás nagyon szorosan összekapcsolódik, és minak Sicsi Tarancsam kurzusokat tart az itteni tanítványok számára, akiket Gulyás Ildikó gondoz. Ma két beszélgetést fogunk hallani. Az egyikben fölidézzük egy régebbi 2007-ben készült beszélgetésemet, mert Gulyás Ildikóval folytattam egy műsorával kapcsolatban, ami itt a fonóban volt 2007-ben, és ennek kapcsán beszél arról, hogy milyen, milyen dolog is Indiában tanulni, zenét, táncot, milyen az ottani légkör és utána pedig fogunk hallani egy részletet abból a beszélgetésből, amit én kedden készítettem Pannosi minak Csitarancsammal, ami egy hosszabb lélegzetű beszélgetés, és teljes egészében egy hét múlva fogom tudni Önöknek megmutatni. Ebből fogunk egy rövid részletet hallani Gulyán Ildiko beszélgetése után. Tegyem a tere, tanácsolom, tegyem a dinget, nem tan, a Tágy Táncos, ez táncos. Nevezni, szóval, vagy nevezni ez Magyarországon, ez nem egy bevett uh, foglalkozás, ellenben te rendkívül fölkészült vagy. Nemrég itt a fonóban volt egy nagyon szép táncbemutató, amire azt kell mondanom, hogy igazán nagyon szép volt, és nem azért, mert itt tűlsz szembe akarnak <gül> hanem azért, mert valam asmit is megmutattál a táncban, amit uh, tulajdonképpen nagyon ritkán engednek megmutatni a nyugati embernek, még az indiaiak is. Talán ők nem érzik, hogy meg kell mutatni, mert ők ezt tudják. Akik pedig nyugatiak táncolnak, azok meg sokszor a táncra mennek rá jobban. Te pedig valami olyan érzelmes, szép dolgot próbáltál megmutatni egy kicsit bevezetőben is, amit a táncban meg lehet látni, amitől ez nem egyszerűen csak egy ilyen hogy mondjam, mozdulatművészen, hanem valami sokkal több. Igen, az estemnek Madura Bhakti címet adtam, ami magyarul isteni szerelemre fordítható talán, és azt szerettem volna, hogyha tényleg a közönség megérzi, hogy, hogy mi az a filozófiai, lelki, vallási, hitbéli háttér, ami, amire mindenképpen azt mondhatom, hogy minden indiai tánc és művészet alapul. És ez egy olyan fontos vonulat, ami, ami végigkíséri minden darabot, ilyen vagy olyan formában. És én ezt, én ezt nagyon is hozzátartozónak érzem ehhez a tánchoz, nem hogy haladó szinten, hanem már kezdő szinten is tek hosszú ideig tanultál kint Indiában négy évig. Igen. Egy összendíja. Ami azt jelenti, hogy hát egészen bennfentessé váltál. Meg Tamilul, ugye? Igen, valamennyire beszélek Tamilul Hallottam, azért is. nagyon ügyesen. <gül> értek ezzel az indiaiakkal, irídlése méltóan, és az ember csak találgatja, hogy vajon, miről beszélgeted <gül> <gül> Olyan vidáman? És te olyan hagyományos mestertől tanultál, táncmestertől, aki ezt a kultúrát, nem tudom, a családjába hagyományozódik ez, vagy, a, vagy egyik mester adja a másiknak, de mindenképpen sok-sok száz vagy ezer évre megy már vissza. Igen, ez így van. Az én gurumnak ez nem családi hagyomány, de, de azért volt olyan mester is mellette, akinek viszont ez már családi hagyomány, tehát már évszázadok óta ez apáról fiúra öröklődik, és hát azért tényleg négy év alatt olyan viszonyba kerültünk, mint, mint mester és tanítványa. És ugyanígy azt elmondhatom, a zenét is tanultam, hogy, hogy a többi gurúmmal is, akik, akiknál, akiknél ez szintén inkább mester és tanítványa révén öröklődött tovább ez a hagyomány, ugyanígy ilyen, ilyen bensőséges viszonyba kerültem. A Jól tudom, te végeztél itt egy zeneakadémiát elő. Nem zeneakadémiát, hanem karvezetés, karvezetés szakot eltén. Tehát az is egy zenei... De egy zeneit, um, szakkép, zenei szakképesítésed már van. Hát magyarul, magyarul jártál eleget iskolába, mielőtt hát. elindultam volna <gül> mert Erre akartam kiukadni, És te pórussal utaztál is. Vagy, Úgy van. Ugye? Tehát, ebben van tapasztalatod. Mit látsz különbségként? magában mondjuk elsős az oktatásba. Oktatás az... az mondjuk itt nem neveztük a gurumnak. Ö, nem neveztük gurunak, ha bár most már ez egy nagyon divatos szóval kezd válni a nyugati világban is. Kint mindenképpen gurunak hívjuk a tanárunkat. És azt hiszem, hogy... Talán, hogyha intézményi keretek között vagyunk kint Indiában, akkor nem feltétlenül, de, de ott is. Hogyha pedig, pedig magán tanári viszonyban, akkor mindenképpen gurunak hívjuk, tehát a, a, a diákokat, a szésiákat azt szerint értékelik, hogy, hogy mondd meg, hogy ki a gurut neve, és meg tudom, hogy ki vagy. Tehát ez egy ilyen mondásként. Ez egy, ez egy rendkívül erős kapcsolat. Ez egy olyan erős kapcsolat, ami ami azt hiszem, hogy, hogy ezt most már én is megtapasztalom, hogy ez időn és teren felülmutat. Tehát szinte, szinte szoktak ilyenek megtörténni most, hogy csak rá gondolok a gurumra, vagy, vagy ő rám gondol, és, és hirtelen egy SMS-sel vagy egy telefonhívással válaszolunk egymásnak. Tehát ezt lehet mondani, hogy ez... Ez, ez nem egy szakmai egyszerűen, nem valami spirituális kapcsolatban tapozik Mindenképpen, ez, ez, ez függ gurútól és tanítványtól is, de azt hiszem, hogy mindenképpen azért van, van egy ilyen erős vonala is. Különbség hát lényegében azt hiszem, hogy ebben rejlik, ha bár azt hiszem, hogy a művészeti oktatásban azért itt is egy nagyon szoros kapcsolat van a, a mester és egy tanítvány között, hiszen éveket töltenek el együtt nagyon személyes viszonyban. De itt, itt vajon jellemző az, hogy mondjuk egy, egy világszemléletet a mester átad a tanítványnak, vagy értelen akarja -e átadni? Nincs-e az a szemérem, mm. hogy nem akarom befolyásolni az ő gondolkodását, illetve egyáltalán a nyugati zene közvetít -e ilyen világszemléletet? Biztos vagyok benne, hogy a nyugati zene is közvetít valamilyen világszemléletet, és én azt tartom fantasztikusnak a művészetekben, különösen a zenében, de bármilyen előadó művészetben is, hogy hogy képes erre, hogy átadja mindenféle direkt közlés nélkül. Nyilván, hogy ez egy indiai hagyományban, ez, ez direkt közléssel is esetleg párosul, vagy ez sokkal-sokkal erősebb, vagy sokkal mélyebb. Ami, ami különbséget én talán érzékelek az, hogy ezek nálunk sokkal inkább kezdenek kihalni. Tehát mondjuk egy ö, diák sokkal kevésbé tiszteli a tanárát. Ott azért nagyon nagy a tisztelet. Ö, tehát mondjuk én nem Namaszkárommal köszöntöm a, a tanáromat. Ami jelenti, ilyen... meg, is, meg is hajlok előtte. A tehát mondjuk... A ö, megér, meg, meg is meg érinthetjük is érin. a lábát, meg is kell érintenünk a lábát, bizonyos esetekben, tehát földig kell lehajulni, és a homlokunk a földet kell, hogy érje. <coughs> Fiúknál és lányoknál persze ez valamennyire másképp történik, és még akkor is, hogyha talán ez a, ez a viszony már megszűnik, tehát mondjuk az illető már maga is felnőtté válik, és maga is oktat, akkor is ez a, ez a viszony azért megmarad. Tehát már egy, egy fiatal tanár is elmegy az öreg gurujához, és nem az tehet, tesz, és tesz, még akkor is, hogyha neki magának már vannak tanítványai. Ugyanakkor ez sajnos úgy érzem, hogy, hogy kezd nagyon-nagyon kihalni a, a nyugati kultúrában. Egy-két év, vagy akár fél év tanulás után valaki már nagyon nagy embernek gondolja magát, és el is felejti, hogy mi történt az előtt. Uh -huh. És ugyanakkor lehet, hogy, hogy ennek az is lehet az oka, hogy az itteni tanárok is valahogy egy kicsit, mert nem úgy viszonyulnak egy diákhoz, hanem esetleg sokkal inkább egy, egy ö, foglalkozást látnak benne, vagy, vagy egy pénzkereseti lehetőséget, nem tudom. Mennyire, mennyire közeli ez a minden mindennapokban, amikor éppen tanulsz, hát mit tudom én, ugyanabban házba laksz esetleg, mint vala a gurulakék, vagy vagy ezt hogy, hogy oldják meg továbbéppen praktikusan? Ilyen is előfordul, tehát van, hogy úgy oldják meg praktikusan, hogy, hogy valaki ott is lakik. Ma már ez a zenetánc oktatásánál, vagy tanulásánál ez nem annyira ö, általános, mint régebben volt, de például ö, azok a papok, akik, akik mondjuk templomban végeznek a szertartásokat, ők leginkább tényleg a gurujukkal laknak. És mondjuk van annyira közvetlen a kapcsolat, hogyha úgy adódik, ott is alhatok. Tehát nekem is volt számtalanszor olyan eset, hogy, hogy késő volt, na most már nem menj haza, most már aludj itt. Tehát, de ott is ettem, volt, hogy ott is aludtam, mm -hmm. együtt indultunk valahova, úgyhogy <gül> ilyen szempontból nagyon közvetlen. Essa. Ha már itt tartunk a gurunál, a gurnak a családja, hogy viszonyul ehhez a kérdéshez? Minden guru általában azt szokta mondani, hogy, hogy a tanítványaim olyanok, mint a saját lányaim vagy a fiaim. És ez ilyen, tehát ez egy nagyon kedves <gül> gesztus, és, és valahol tényleg van egy ilyen családias viszony. Tehát a, a család is már, aki érdeklődik, vagy, vagy ott vagy ott lakik, és érdeklődik a dolog iránt, az valóban... Majd, hogy nem, egy, egy, vagy egy nagyon közeli barátnak, vagy valóban testvérnek, vagy unokatestvérnek tekinti a diákokat. Térjünk vissza most a táncra, Jó, hogy elhagytuk azt a témát olyan nagyon hirtelen, de ez olyan izgalmas, hogy, hogy vagy, hogy lehet elsajátítani. őszintén remélem, hogy lesz még, még további beszélgetésünk, mert ez, ezt igazából egy So, Egy délután, se délután elég hozzá. sőt, lehet, hogy lehet, lehetne e ennyi élményről beszélni, hogy abban említette ezt a Madura baktit, ezt a édes isteni szeretetet. Igen. Ez tulajdonképpen valami nagyon elvont, magas és tiszta szeretet érzésnek a kifejeződése. Ö igen, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ez, ez a sászrákban, tehát a, a az írásokban, az erre vonatkozó táncrözenére vonatkozó, művészetekre vonatkozó írásokban, ez, ez már évezredekkel ezelőtt kidolgozták ezt a koncepciót. Arról van szó, hogy, hogy mindig a, az egyén törekszik valami magasabb rendűvel való egyesülés felé. És ezt nagyon nehéz kifejezni egy ilyen földi, világi, anyagi környezetben, esetleg olyan, olyan közegben, ami, ami egy teljesen hétköznapi közeg. És ezért képeztek ennek egy emberi arcot. Ami pedig azt jelenti, hogy, hogy az emberek között a legerősebb kapocs az a szeretet. Ez, ennek nagyon sokféle változata van, ahány ember annyi féle, és ahány szituáció annyi féle. Ez lehet egy szerelem, lehet egy gyermek iránt érzett odaadás, lehet egy ugyanúgy egy gurú iránt érzett rajongás. A férfi és nő kapcsolatokban, szituációkban hihetetlen sok variációja van ennek, ennek a szeretetnek, vagy szerelemnek a kifejeződésének. És ezt vették alapul, és ennek egy mögöttes tartalma, vagy lényegi tartalma az természetesen, hogy, hogy a hívő, aki ebben az esetben mondjuk az előadó művész, vagy a táncosnő, vagy a költő, vagy a zeneszerző, az ezeken a műveken keresztül, egy ilyen szövegen, egy ilyen szituáción keresztül fejezi ki a saját odaadását. Mm. És ezért ez, ezek a szituációk igazából azért születtek, hogy mi könnyebben megértsük, és befogadjuk, és átérezzük, de, de az anyagi síkon túl, ennek van egy magasabb spirituális síkja is. És ez akkor, akkor kerül igazán, tehát hogyha ez a kettő összhangban van, akkor, akkor sikerül ezt nagyon jól átadni, úgy érzem. Na, neked én úgy gondolom, hogy igen, szépen sikerült. Hát igen, Tegyük hozzá, hogy egy nagyon <gül> nagy vállalkozást csináltál, mert én még olyat nem láttam, hogy valaki az egész műsorát, ami egy hosszú, majdnem két órás műsor volt, az te mindent te csináltál igen. gyakorlatilag. Hát persze a technikus kezelte a dolgokat, de, de az összes beállítást, a Egyedül öltöztél föl, igen, ugye, igen. ezek a ruhákban, hogy nem is olyan könnyű kisminkelni magad, meg átöltöztél közben, meg, meg te mondtad a, a te voltál a műsor közül, jól, jó, majdnem, hogy te engedted be az embereket, hát erre nem kerül szerencsére sor, hogy ez így történjen. És hát még még a szervezésnek az olasz. Ez, ez így van, ez, ez, ez valóban nagyon nehéz volt. É, amikor megláttam, hogy mit csináltál, akkor nagyon elcsodálkoztam, hogy ha volt, mondom, ez azért nagy nagy fába vágtad a fejszédet, és, és, és közben nagyon koncentráltan és szépen ö, meg tudtad az előadást is csinálni. Viszont az volt a lényeg. Igen. Ez a kultúra zeneművészetnek, művészetnek hoztál is a szem egy, egy részletet, ez, ez az a fajta karnatikus zene, ami... Igen, tehát a karnatik zene az a délindiai klasszikus igen. zene. Egy Apró kis gondolat, miután Magyarországon nagyon sokszor úgy nevezik ezeket a művészeteket, hogy indiai tánc vagy indiai zene, vagy mondjuk klasszikus indiai tánc, klasszikus indiai zene, azért tesszük hozzá ezt a klasszikus jelzőt, mert nem szeretnénk, hogy, hogy összemossák, legalábbis én semmiképpen nem szeretném, hogy egy néphagyományjal mossák össze, mert ha csak azt említjük, hogy indiai, akkor esetleg arra szociálhat a közönség, hogy ez egy valamilyen néphagyomány. Természetesen, hogy a klasszikusnak mindig van köze a néphagyományhoz, de ezek Tényleg évezredek alatt kifejlődött. Mm -hmm. Klasszikus zenék úgy, mint nálunk mi mondjuk a bécsi zene, klasszikus. Ez egy dél-indiai klasszikus zene, ami a karnatik zene. MS szóban mi fog énekelni, aki az egyik legnagyobb képviselője ennek, vokális képviselője ennek a zenének, és egy. Anna Mácsárja Kirtanamot fog énekelni. Én megjegyzem, hogy az eddigi zenéink azok másfajták voltak, igen. azok az amelyek az indusztáni, az Az, az indusztáni, igen, hiszem, tehát igen. inkább északindai, és inkább hajlik a, a népiás, vagy könnyedebb mi faj felé, nem némelyik levelább is. Igen, uh, gondolom az igen. a azok inkább igen, igen. egy könnyedebb. Igen, tehát ezt, ezt mindenütt éneklik tulajdonképpen, igen. szintes lágerszerűen. Tehát akkor hallgassuk meg ezt a, a részletet. Pikonya kakut, cima, gala, fikini, nyilvre, gala, jekuna, कन्या ककु श्री महालक्ष्मी किनी नीर जलयकु नीरा जनम Kapurapu nirájannam Jalajakshi muamunak Uzzaggavaku chambulak Nalakonna kapurapu nirájannam Ađveni turunak Hastak a malambulakut, niluhumani kemule, nila jenem. Arben, a niluhumani kemule, nila jenem rajanum pagatu shri venkateshu pattapuraaniyai nagadu satikala lakunu he rajanum pagatu shri Negadusatikalakunó néra jön, jegyeti a lámélumanga, jegyeti a lámélumanga, szakadana Négozni járja a benek Néra jön, néra jön. Shirabikanya kock tehát ez volt a Karnatikus zene, az, ezt lehet mondani, hogy karnatik. az e, karnatik. Az a helyesebb, igen. Aha, karnatik már tovább vele. Igen, akkor, igen. Ugye, igen. Ezt egyébként, ha, hogy mondjam, a helyi nyelven, hogy mondják? Ez a karnatik. Karnatik. Karnatik. Karnatik. Tehát az már nem egy latinos ragozás. Nem, nem, nem. Oké. Okay. <laughs> tehát nem olyan, mint a filozofika, vagy valami második. Oké. Okay. Tehát... Lehet, hogy ez azért persze a szanszkritnak a, az öröksége a latin nyelvekben, mert hisz gyakorlatilag ugyanazt jelenti, hogy valamilyen, nem? Igen, igen Ugyan? ugyanazt jelenti, az biztos, hogy a, a szanszkrit és a latinnak sok köze van egymáshoz. Én nem vagyok egy nyelvész, de, de nagyon sok minden hasonlóságot lehet felfedezni. Hát ez egy, ez egy ősi zene. Igen. Ugyanakkor ma is gyakorolják, méghozzá élő. Igen, igen. És te tulajdonképpen ezt tanultam. Igen. <gül> és te nem csak énekelni tanultál, ami nagyon nagy szám, Én hallottam egyszer, és föl is kaptam a fel, hogy ki énekel, mert nem láttalak a, a, a, a, a tömegben, hogy a indiai ünnepen voltunk együtt, és, de te játszol egy domon is, ami egy ilyen mridanga, egy, egy, egy, egy, egy nagyon ősi dobfajta az egy agyagdobb, ugye? Agyag a neve, el, el, el, eredetileg, de igazából egy fából van mm -hmm. kiförögve. Nagyon örülök, hogy pontosan majd ki a nevét. Úgy van, Brudangama a neve, és ez egy nagyon ősi mindjai ütő hangszer. Visszatérve az előz, első mondatodra, valóban a karnatik egyébként ősit jelent. Mm -hmm. Tehát ezért is... Ez is jelenti szó. Is jelenti ah. maga a szó, déli vagy ősi, mm -hmm. van egy államkarnataka, onnan is eredeztetik, mint mm -hmm. a, a, a nevét, és ilyen szempontból talán egy kicsit meg is különböztetik a, a hindusztán zenétől, hogy, mm. hogy, hogy a karnatik az az, az az ősi, az a déli. De amikor hindusztáni, akkor mindig arra kell gondolni, hogy az az Észak-India, Észak Outer Pradesh, Úgy meg Karina, meg ezek az államok, Gujarat, meg mit Igen. vannak igen. Bengális és Észak-Indiának számít, igen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hát azért... Tegyben ha a határvonal? Ö, igazából ha Orissa alatt, Orissa o, tehát Andra és Karnataka, is és Kerala, Tehát még Délian, Rajasztán, Bihar, meg Orissa, indiúj. az még Észak. És Orissanak akkor... van egy ilyen nagyon érdekes kevert, tehát uh -huh. azért a keleti zene is más, mint a nyugati. Lévén egy hatalmas Igen. országról szól, maga az államok országnyiak sőt. Úgyhogy azért az Orissa az egy nagyon érdekes keverék ennek a két kultúrának, de, de azért ott is inkább egy éjszakias uh -huh. zene van. És ezt, ezt ugyanattól a mestertől tanultad? akitől a táncolt? Nem, nem, nem, nem, nem. Tehát külön vannak, ugyanúgy, mint itt, hogy vannak táncmesterek, énekmesterek. Csak azt jelenti, hogy délelőtt táncoltál, este zenértél, vagy Igen, körülbelül. Ilyen. Ilyen. Tehát igazából a Zeneakadémian tanultam énekelni előtte magántanártól is, uh -huh. de aztán a Akadémien elvégeztem uh -huh. egy három éves kurzust. Ezt? Kint a, kint a Madraszi Zeneakadémian. A egy zeneakadémian, ami egy klasszikus Klasszikus oktatás oktatás oktatási intézmény, Aha. igen és ez úgy nézett ki, hogy reggel elmentem esetleg táncórára, ez mondjuk nem minden nap volt, de mondjuk kétszer-háromszor egy héten, akkor volt egy, egy reggeli órem, Hazamentem, gyorsan lefürödtem, átöltöztem, bepakoltam a kis ennivalómat, és mentem a tízre a, a zeneakadémiára, ott voltam délutánig. Hazajöttem, pihentem egy 3-4 órát, és utána mentem megint délután táncra. És a, a brudangam az pedig úgy volt, hogy délután is, hétvégén meg, meg magántanárként. Tehát az egy olyan félig, meddig nem nappali tagozatos szak volt, úgymond. Az ének az minden nap volt, hétfőtől péntekig. A azt lehetett délután is, és hétvégén is fölvenni. Úgyhogy úgy, hogy néha délután elmentem Brüdangam órára, meg hétvégén, és a maradék időben próbáltam gyakorolni, Na. hogy azért ne az hogy, az, hogy hölgyek dobolnak, az Az, az, az egy rendkívül szokásos. ritka, ritka ralag, ugye? Igen. De ugyanakkor itt, amikor a zenét hallgattuk, mondta, hogy nagyon fontos, hogy a zenész, vagyis az énekes pontosabban az alap, ritmust, azt kiűsse, méghozzá rendkívül pontosan kell ütnie, és szóval mindenki hozzá fog alkalmazkodni. Úgy van, pontosan. Ez csak a, a táncnál, táncnál meg ugyanúgy a ritmusérzék alapvető is. Ö, úgy van, de hát ott is egy karnatik zenei együttes kíséri a táncost, és ott is van egy személy, aki, aki ezért, tehát ott is az énekes üti a és van még pluszban egy művész, a Van arra, aki, aki azért ott instruálja a többi tagot az együttesben. Közben? hogy közben? Menet közben is akár. Eset. Mert ugye az egy szimpati műfajról van szó, Aha. bármi megtörténhet. Tehát a táncos is improvizálhat, vagy elfelejthet Aha. valamit. A zenész is az előre megbeszél dolgokat esetleg elfelejtheti, hogy hányszor ismételünk, vagy, vagy egy kicsit megzavarodhat a, a ritmikai részekben. Ilyenkor mindig kell egy ember, mint nálunk mondjuk egy karmester, vagy egy karnagy, vagy egy rendező, mikor még rendez, aki azért kézben tartja, és tudja, hogy kinek mi a dolga, és adott esetben egy picit azért beleszól és Bizonyoság segíti. Szerint nekem a, az indiai zenekarok, azok mindig úgy tűnik, mintha improvizálnának. Ez mennyire igaz tulajdonképpen? A zenében? Uh -huh. Van egy kötött része, a, a indiai zenének van egy kötött része, tehát amikor maguk a kompozíciók szólalnak meg a dalok, és ezekhez kapcsolódóan van egy improvizatív része, és többféle improvizatív része. Tehát melódikus is, és ritmikus is. Rengeteg műfaj ad erre terepet, hogy ezt-ezt... És amikor leültök együtt játszani, akkor meg kell nagyon beszélni, hogy mondjuk hogy lesz, mert mit tett, hogy hányszor ismétel valamit. Vagy pedig ez, ez annyira Nem. már a vérükbe van, hogy ez tulajdonképpen egy mondjuk egy tized másodperc alatt érzi, hogy na itt még egyszer kell, vagy nem tudom én, vagy kísérletnek alkalmazkodnia kell. Vagy. Ezt mindenképpen a gyakorlat uh -huh. mondja meg. Általában nem szokták megbeszélni. Csak nagyon fiatal művészeknél, vagy első előadásnál van az, hogy azért valamilyen dolgokat lefixálnak előre. gondolom segítettek. Hát... <gül> Én még nem, nem nagyon nőttem fel arra a szintre, hogy, hogy a színpadon előadjak, meg igazából a tánc volt az, ami a az első a számú volt. Én. És hát majd szeretném persze természetesen a jövőbe, hogy, hogy színpadi művészként is azért megálljam a helyem mm. indiai közegben. Úgyhogy de ö, nem, nem beszélik meg, tehát azért már, már a profi zenészek nem beszélnek meg semmit, csak leülnek, ott találkoznak a színpadon, leülnek, és minden magadja. Azt gondolom, hogy valószínűleg az ilyen zenészek mögött van legalább egy 15-20 év tanulás. és Ezek kisgyerekkoruktól kezdik a tanulást. Igen. Legtöbbször, nem? Általában... Tehát egy 20 év... 20 év... Életkorú zenészben lehet, hogy már van 15 év uh, zenéles, ami hát nálunk legfőbb a cigányzenészek szoktak. Hát meg meg a klasszikus zenészek klasszikus is, tehát gyakorlatilag zenészek, azért zenét azt. Csak szerintem... olyanok, akik együtt játszanak. Meg klasszikus zenészek nagyon ritkán játszanak együtt. Kamara, kamara zenét játszanak igen? szerintem sokan mm -hmm. együtt. Ö, mindenféleképpen. Tehát azért a zenészek sem együtt gyakorolnak, hanem mindenki a saját gurúja útját követi és, mm -hmm. és tanul, és azt hiszem, hogy legalább kell egy olyan öt-hat év, amíg valaki eljut egy olyan szintre, mint táncban, mint zenében, mint énekben, mondom, én úgy érzem, amíg valaki képes lesz. Mm -hmm. És aztán utána egyre több koncert, egyre több tapasztalat, és valóban körülbelül kell egy tíz, 15 év, amíg valaki egy, egy viszonylag érett Aha. művész lesz, és aztán ez megint az életkor és a tapasztalat után ez, ez csak nő. És te hogy értékeled, hogy az a fajta zenei előképzettség, ami, amivel kimentél, ami nem kevés, mert te már belefektettél ebbe sok-sok évet, az mennyire jól hasznosítható volt, tehát, tehát tudtál-e rá jól építeni? Mindenképpen tudtam rá jól építeni, én azt szoktam mondani, hogy ha az nem lett volna valószínű, hogy nem érek -e le, nem vagyok képes elsajátítani ennyi mindent három, műfajban. Megvoltak ennek a nehézsége is, tehát kellett hozzá egy hihetetlenül nagy intelligencia észrevenni, hogy mi az, amit itt szabad ebben a műfajban, és mi az, amit nem szabad. Tehát amit mondjuk az előzőből el kell felejteni, vagy legalábbis nem használni. Mondjuk nem, nem indulhetsz neki mondjuk ilyen opera énekesi nem. Hang képzése, igen. mert akkor nagyon tehát furál a valami a nehézség yeah. És az biztos, hogy miután azért bármilyen stílusú zenét tanul az ember, azért lesz egy olyan képességei fejlődnek ki és készségei, ami, amivel azért lesz egy, ezt úgy mondják indiai nyelven a, a zenében, hogy srutinyánam és tálanyánom. Tehát lesz fogalma arról, hogy mi az a zenei hang, tud intonálni tisztán, <kül> A ritmus érzéke is viszonylag fejlett lesz, és azért ez mindenképpen nagyon készség, amire nagyon jól lehet építeni. És ezért nekem viszonylag rövid idő alatt sikerült <coughs> nagyon sok mindent elsajátítanom. Egyébként amióta visszajöttél, most már mondjuk a utolsó maratoknál tartunk a beszélgetésünk, mert akarok kérdezni, próbáltál e, nyugati, klasszikus zenét visszanyi és énekelni. Vagy Igen, alami? de most, most nemrég de... visszamentem a kórusba, itt hát kicsit féltem tőle, hogy mi fog történni. <coughs> és... De jó. Lesz. Eset. Nem Nagyon... el indai el indiai nem, nem. Érdekes Aha. módon ezt vettem észre, hogy amit az ember azért megtanul mm. és gyakorol, és amiben benne van, mondjuk esetleg évekig, akkor az azért úgy, úgy, ahogy van leülepedett az emberbe, és visszahívható. És, és ugyanezt érzem a karnatik zenénél is, vagy a táncnál, vagy a dobnál, hogy azért mert van annyi mögöttem, hanem nem is olyan rettenetesen sok, de, de azért tényleg egy pár év tapasztalatot van, hogy ami, ami kell, azt éppen, az úgy fog előjönni, ahogy megtanultam. Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Az előbb tehát Gulyás édikót hallották, és most szintén őt fogják hallani méghozzá a zenei és tánc tanárával, vagy gurujával, Padmosi Minaksi Csitaranjánnal készült beszélgetésben, aminek ő is természetesen a résztvevője volt, hisz a művésznő nő Ildikó meghívására érkezett Magyarországra. A jövő héten ezt a beszélgetést teljes hosszába be fogom mutatni. Most csak egy rövid részletet tudok bepillantásként, és remélem, hogy ez egy kettőcsináló lesz ahhoz a ez leadáshoz, amit egyébként holnap az 5:00-ös 10:00-es szintéren este 7kor láthatunk majd. <Szorítanian> Végül is, amikor négy éves korától eljutott, mondjuk a 16-ig, utána mi az az út, ami odáig vezetett, hogy elismert művészé válható, És megint csak összehasonlít, szeretnék tenni, nyilván van rálátása arra, hogy hogyan mennek a dolgok nyugaton. Ez vajon Indiában mennyire megy másképpen? You started a four years old and you reached a certain age and how your career or dancing life was developing up to the point of today when you are a recognized artist of India. And we were just uh, discussing on uh, what is to be a recognized artist and to be a star and the difference between these two and how it, it happens in India and how it happens in the West. In India, we believe in destiny. Everything has already been planned. I sincerely believe that um, it is due to this grace of the God on me to be an artist that I have succeeded. But as being born in the worldly affairs, we take it one at a time. So the destiny worked when my mother took me and put me in the dance school when I was four. And probably I just went to classes and learnt an art form like going to school or going for tennis classes. And then continued, and my parents supported this art form, organized performances. And I used to perform all over India and sometimes get opportunities to go abroad. So the whole thing was an exciting thing to get dressed up and go on stage and perform etc. And like I say that it was much later that suddenly you realize that you get so much pleasure, so much happiness and um, dancing and you really want to know much more about the art you want to perfect the art you want to make sure that you're doing it very well and of course you want to be recognized as a good artist so then you put in more effort you don't look at it only as an outwardly movement you start looking into it much more deeper and then that's how you grow into an artist From just a practitioner, you become slowly, you start flowering into something more. You start using your mind, your intelligence to understand it more. And try also to bring in some special quality in your dance. Otherwise, all over India, you have so many dancers who are very skilled, who are very good. So how then do you differentiate? So everyone then makes a mark because they have something special in them which they have identified and then they wish to develop that quality so these are all the things which we call fine-tuning to become a better a better and a better artist and in the course of this what happens is you are recognized in some places then you are given some awards then you win some titles And these all are definitely a sort of a motivation for you to strive even more, to do even better and not say you have won this award so you are a great artist. Mm -hmm. That is what is very necessary that you have to be humble enough to understand that there is so much more to constantly strive for. And every... Recognition every award is just that motivation to try to aim a little higher. So this has been the constant uh, drive within me. And somewhere along the line, I uh, realized that I wish to also share this art with others. That is when I established my own dance school, which is called Kaladiksha. And I found it gives me immense pleasure to teach And um, I have always believed that teaching has been my second learning. Many things that I did not realize when I was performing appealed and struck, striked me when I was teaching because I had this vision in front of me whom I could work with and mold and do things with and uh, that uh, expanded my horizon even more. And I started looking at numbers, I started looking at patterns, I started looking at more complex structures when I have more bodies moving. So all this has been another dimension to my uh, uh, progress. And um, of course, uh, you can see one example in Ildiko, <laughs> who has mastered a foreign art, but who has got into it in a very, very sincere dedicated and in a very committed form and in her I can see somebody who has tried her best to master the physical aspect but has understood that Indian dance is not just a physical aspect and there is more to it so it is necessary for one to get into the Hindu philosophy to get into the Hindu way of thinking for her to be able to really do the art well And I'm very happy that um, she has had that uh, mindset and she has worked towards it. She's continuing to do so by not only keeping up her dancing, but just like me, getting so much pleasure and satisfaction in sharing this art, in teaching this art to other Hungarian girls. And um, today I am proud to say that I have... Um, managed to make a mark in my own country in India, and been awarded one of the most prestigious titles of the Padma Shri. But today I am able to come outside to foreign lands and have somebody created by me, my student, who is also following the same path. So that I think is a great achievement. Indiában mindenki úgy hiszi, hogy az életét a sors vezérli, a sors írja meg. Már minden előre eldöntött, és, és igazából minden elrendezett az életünkben, bármi, ami történik. Ugyanúgy érzi ő, és ugy ugyanúgy történt vele is, hogy maga sors keze volt az, aki őt a szülei révén a mesterekhez irányította négy éves korában, és folyamatosan, ahogy tanult, és ahogy az élete eljutott majd idáig, ez mind a, a sors, vagy a, a minden Ható kezébe teszi le. De természetesen mindez egy abszolút földi világban valósult meg, és materializálódott. És ezért minden egyes lépésben, amikor először még csak egy valaki volt, aki táncot, tanult táncot, ad és táncot, gyakorol india szerte, és aztán eljutott egy olyan pontra, amikor észrevette, hogy ez micsoda örömet, boldogságot nyújt neki, és ez egy olyan motiváció volt, ami tovább lendítette, hogy akkor még jobban megismerje ezt a művészetet, még precízebben művelje. Ebben a folyamatban jöttek azok az állomások, amikor elismerték különböző diakat kapott, egyre ismertebbé vált Indiába és külföldön is, és ezek a diak mind-mind csak a felé motiválták, hogy egyre csiszoltabban, egyre, egyre tökéletesebben próbálja meg ezt a művészeti formát átadni és művelni. Ez azért fontos, mert rengetegen táncolnak Indiánban, rengeteg táncos van, és hogyha valaki csak megállott, hogy engem már elismertek, jó táncos vagyok, akkor nagyon sok egyforma jó táncos van. De az igazán nagy művészek, akik már felnőnek arra, hogy kibontakoznak, talán mondjuk így kibontakoznak arra a szintre, van bennük egy, egy különleges minőség, amelyet felismernek magukban, és, és ezen, ezen külön dolgoznak, és, és kifinomítják. És itt, itt kezdődik ez, ahogy kifinomul egy, egy művész, és egyedivé válik, és összenemtévezthetővé válik. Ez egy külön nézőpontot, vagy aspektust kapott, amikor elkezdett tanítani, és megalapította a saját iskoláját, a kaládik Ma is úgy vaja, hogy a tanítás az neki a második tanulás mert annyi mindent vesz észre, ismer fel magában és, és a tanítványokban, ahogy együtt dolgozik, ahogy lát maga előtt egy táncost, vagy hát több táncost, a, a térnek a használata, a különböző egyéniségek kibontakoztatása, ez mind-mind egy olyan tanulási folyamat is a számára, amitől ugyancsak ez a kifinomult művész egyéniség egyre cizeláltabbá válik, és így jutott el oda, hogy két évvel ezelőtt megkapta a egyik legmagasabb, legelismertebb kitüntetést a Padmasvit. Nagyon örül, hogy a személyemben tulajdonképpen egy tükörképét látja itt Magyarországon, hogy ugyanúgy előadom és cizállálom ezt a művészetet, és lát bennem egy olyan aki nem csak megáll a fizikai gyakorlás szintjén ennek a táncnak, hanem felfedeztem azt, hogy ezt igazából csak úgy lehet elsajátítani, és megérteni, és továbbadni, hogyha magát, ezt az indiai gondolkodásmód, az egész hagyományt, a filozófiát magamévá teszem, és ugyanolyan elkötelezettséggel adom ezt tovább a többi magyar lányoknak itt, és ez neki nagyon nagy öröm. To just give you a background that we did a story on Shiva. The whole story was one of the stories, legends associated with Lord Shiva, and I was the bhakta, who was Sundaramurti Náyenar, Sundarar, a great bhakta of Lord Shiva, his story. So I was the bhakta, and we needed somebody who would do the role of Shiva. And uh, The only person we had who was five feet ten inches was uh, Eldiko. <laughs> so we could imagine her with the personality of uh, Lord Shiva. So she did the role when I did this uh, story. It was so effective that uh, the organizer was all praises and said that uh, maybe Now he thinks that Lord Shiva was a Visszatérünk az indiai élményekhez. Van egy tánc amit nagyon sokszor alattunk india szertek színházakba, templomokban. Ez a dráma egy nagy baktáról szól, egy nagy Shiva baktáról szól, Szundara Murtinájáról és ugye ebbe a drámába kellett valaki, aki nagyon uh, intenzíven meg tudja formálni uh, Siva alakját, és abban az időben én voltam az egyetlen, aki személyiségével és a magasságával ezt... Itt ezt most róla van szó. Most itt róla van igen. szó, igen. Meg tudta ezt személyesíteni, és így én voltam az, aki a Siva szerepét uh, jelenítette meg. És az előadás végén az egyik szervezőnek annyira tetszett, hogy azt mondta, hogy Siva valószínűleg egy magyar volt. And um, she was um, wearing the tiger skin and she had the trishul, the trident in her hand and she had these matted locks on which she had the moon and the serpents round her uh, neck and uh, the ashes uh, smeared on her body. And with that role, uh, she performed in all our temple cities of Tanjore, Kumbakonam and uh, Chidambaram and uh, seeing her personality many people on the road or anywhere would come and to her <laughs> so i just wish to tell you the, some nice incidents in her uh, taking part in india Ezzel a gyakorlatilag ugye beutaztuk, majdnem egész templom városokban előadtuk ezt a drámát és nagyon sokszor, amikor mentünk körbe a városon, vagy az utcán, vagy ugye a templomba, és az emberek láttak engem a felöltözve Sivának, ahogy ugye tipikusan a haja fölfogva, konyva, ott a, a ganga és a hold, tigrisbőr, be voltam felöltözve, és a, a háromágú nyal így a, a kezembe, vagy mutattam, és ugye teljes minden Sivának minden attribútumával megjelentem. Akkor a helyi lakosok teljesen meghatódtak és meghajoltak előttem. Volt volt egyébként, aki kezet is csókolt annyira tettet neki. Úgyhogy csak szerette volna ezeket a kellemes emlékeket így felidézni, hogy nagyon szép, gazdag emlékeink voltak együtt Indiában. Manipa <Sessz> Köszönöm! Takunda rikita takata jum, tatajum tee, Takunda rikita takata jump, Tatakita Minaksí Csitranyan és Gulyás Ildikó volt a vendégünk hangban, hiszen személyesen nincsenek itt. Éppen a tánckurzuson vannak, amit a barátnőm iránt érdeklődő fiatal magyar táncosoknak tartanak. Az előző beszélgetés egy részlet volt abból a hosszabb lélegzetű beszélgetésből, amit majd. A jövő héten teljes egészében le fogunk játszani. Kedden beszélgettem Minaxi Csitranjannal. Tömörebb formába fogjuk ezt hallani. Nem fogjuk végig lejátszani az angol ö, ö, szöveget, amit ő elmond. Én mai napra azért hagytam így, mert a nyelvnek, az indiai angolnak és az ő fogalmazásunknak van egy olyan különleges íze, amit ha valaki angolul ért, akkor egy picit visszaidézheti vagy megidézheti azt a hangulatot, ami indiára is annyira jellemző. Amire mindenképpen felszeretném szeretném hívni a figyelmüket, az, hogy a művésznővel holnap személyesen lehet találkozni, ugyanis Holnap péntekem 7 órakor az 5-ös 10 kulturális szintéren láthatjuk az ő szóló estét, barátnagyjam klasszikus táncestét. A 6. Kellert 5 utca 10-ben van ez a kulturális központ. Egyeket ott lehet előtte vásárolni. Bővebb információt a Baratnagtyam táncról Gulyás Ildikó honlapján találhatnak www.nadantam.hu és azért szeretném fölvinni a figyelmet arra is, hogy az Édes Indiának is van saját honlapja vagy blogja édesindia.civirádió.hu persze ékezetek nélkül, és ezen minden eddig elhangzott műsorunkat visszahallgathatja, és ö, talán néhány óra múlva ezt is meghallgatja, természetesen a civiládió archivumában két hétig ö, szintén meghallgathatja. Gyere!